Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalatü wa alayhi sallam. Ataslim kathira Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah sei und heilig. Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Wir sind mittlerweile angekommen beim 22. Unterricht. Und wir behandeln heute den 171. Satz. In dem es folgendermaßen heißt. Wir glauben an die Auferstehung und die Vergeltung der Taten am Tag der Auferstehung. An die Vorführung. An die Vorführung Abrechnung, Vorlesung des Buches, Belohnung, Bestrafung, Brücke und Waage. Ähm, der Autor, nachdem wir über das gesprochen haben, was nach dem Tod direkt passiert, und zwar ähm, die Geschehnisse im Grab, auf Arabisch am Qabr, und äh, über das Leben ähm, in dieser Zwischenstufe zwischen dem Leben auf dieser Welt und der Wiederauferstehung, das sogenannte Hayatul Barzakhia. barzakhiyah Nachdem wir darüber gesprochen hat, ist es chronologisch vernünftig, über die Auferstehung an sich zu sprechen. Zunächst einmal die Auferstehung. Dann manchmal sagen wir, wir glauben an den Tag der Auferstehung und manchmal sagen wir, wir glauben an den Tag der Abrechnung und manchmal sagen wir, wir glauben an den Tag des Gerichtes und so weiter und so fort. Das sind alles verschiedene Namen für einen und denselben Tag. Dieser Tag der Auferstehung, damit meinen wir, Letztendlich, dass es einen Tag gibt, an dem Allah Azza wa Jalla äh, jede Seele, die den Körper eines ähm, Tieres oder eines Menschen verlassen hat, wieder zu diesem Körper zurückfindet mit dem Befehl Allahs Azza wa Jalla. Und Allah wird auch den Körper wieder zu dem Zustand zurück äh, in den Zustand versetzen, in dem er zu Lebzeiten gewesen war. Und dann werden die Menschen und die Tiere und die Jinn äh, und die Engel Und alles an Geschöpfen wird am Tag der Auferstehung versammelt werden auf eine Erde, anders als diese Erde. Und äh, diejenigen, äh, die unter ihnen schuldfähig sind, werden zur Rechenschaft gezogen werden. Und dann gibt es entweder einen ewigen Ausgang im Paradiesgarten oder einen ewigen Ausgang im Höllenfeuer. Und die, diese Angelegenheit, äh, der Glaube an den Tag der Auferstehung, ist auf der einen Seite... Eine Glaubensfrage in dem Sinne, dass wir nicht äh, die uns diesen Tag ähm, wirklich ähm, anders vorstellen können, als überliefert worden ist. Auf der anderen Seite weist nicht nur die Übereinkunft äh, auf diesen Tag hin und auch nicht nur das Buch Allahs, auch nicht nur die Sünde des Propheten صلى الله عليه sondern auch der gesunde Menschenverstand. Und auch interessanterweise die ähm, Botschaften der Gesandten und Propheten vor unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Insofern ist es eine Angelegenheit, äh, vor der alle Propheten seit Adam sallallahu alaihi wa gewusst haben und die Gesandten immer ihrer Völker davor gewarnt haben, dass dieses Leben endlich ist und dass nach diesem Leben ein weiteres Leben geben wird, anders als das Leben auf dieser Erde. Und dazu lesen wir im Koran Karim viele Textbeweise, also dafür, dass es nicht nur der Islam war, der mit diesem Glauben ähm, gekommen ist, sondern auch schon von Anfang an dieser Glaube vorhanden war. Zum Beispiel lesen wir in Suret Al-Araf, da redet Allah azza wajal über Adam und seine Gattin und dann sagt er subhanahu wa Taala فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Das heißt also nachdem sie auf die Erde verbannt worden sind, ähm, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, auf der Erde werdet ihr leben, auf der Erde werdet ihr sterben und aus ihr werdet ihr wieder hervorgebracht werden. Und Adam alaihi sallam ist ja nicht nur der erste Prophet gewesen, der erste Nabi, sondern er war sogar der erste Mensch überhaupt. Ebenso können wir noch einen Schritt in die Vergangenheit zurückgehen und zwar bevor das Leben auf der Erde für die Menschen überhaupt begonnen hat. So sagte Allah Subhanahu Wa Taala erzählt uns in dem Koran an mehr als einer Stelle, dass nachdem Iblis sich geweigert hat, sich vor Adam vor niederzuwerfen, hatte Allah darum gebeten, ihm Aufschub zu gewähren, bis an den Tag, an dem die Menschen beziehungsweise die Geschöpfe zum Leben erweckt werden. Auf Arabisch رَبِّ فَانْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُهُ مَنْ هَا So gewähre mir Aufschub bis am Tag, an dem sie ähm, versammelt werden oder auferweckt werden. Da sagt Allah subhanahu wa ta'ala فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُونَ Das heißt, du gehörst zu denjenigen, den Aufschub gewährt wird, bis an den Tag äh, einer festgesetzten oder einer bekannten Zeit einer bekannten Zeit und die bekannte Zeit ist bei Allah Azza wa Jalla bekannt, ansonsten weiß niemand darüber genau Bescheid. Lesen wir weiter im Koran Al-Karim. Nuh Ali als ersten Gesandten, als ersten Rasul zu den Menschen sagt er, sagte er äh, zu den Menschen: "Thumma yu'idukum فيها wa yuhridukum إخراجا. Hier nach wird er euch zur Erde zurückbringen." Um, und, aus ihr, und aus ihr wieder und aus ihr wieder hervorbringen. Um, das sagt er ebenfalls Suret Nur alles hat. Ibrahim alaihissalat wa salam sagte: "Walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din." Und derjenige, also er bittet denjenigen an, von dem er sich erhofft, dass er ihm seinen Fehler begehen wird am Tag der Auferstehung. Dass er seinen sein Fehler vergeben wird am Tag der Auferstehung. Ebenso sagte er, sagte Musa, wie wir in chronologischer Reihenfolge weitergehen möchten, er sagt, äh, Entschuldigung, Allah Azza Azzajal sagte zu Musa, als er mit Moses direkt gesprochen hat, Inna sa'ata aatiatun akadu ukhfiha li tujiza kullu nafsin bima tasa'a Wahrlich, die Stunde wird eintreffen. Ich halte sie beinahe ganz verborgen, damit jeder Seele das zuteil wird, worum sie sich bemüht. Insofern sehen wir, dass die Gesandten und Propheten schon immer vor diesem Tag gewarnt haben und dass es eben nicht ähm, nur der Islam ist, der mit dieser Botschaft ähm, gekommen ist. Denn äh, liest man in manchen der Bücher der Völker vor uns, dann kommt es allem so vor, als wäre dieses Leben endlich und als ginge es nur um das Leben auf dieser Erde und als gäbe es kaum Hinweise auf einen Tag der Auferstehung, einen Tag der Abrechnung, ein ewiges Paradies und ewige Hölle, aber der Koran Karim hat diese Sache mehr als deutlich gemacht. Und die sind eine wir sind auch im Koran Karim eine eine A die all diese Botschaften der Propheten quasi umfasst. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala über die Höllenbewohner, wenn die Höllenbewohner Entschuldigung, über die Wächter der Hölle Wenn die, wenn die Höllenbewohner sie betreten, dann fragen sie die Wächter, damit eben niemand entweder als Form der Erniedrigung oder damit niemand die Hölle betritt, ohne einzugestehen, vorher zu gestehen, dass er auch wirklich ein Bewohner dieser Hölle äh, ist und es auch verdient, dort hineinzugehen. Allah sagte über sie: Alam <lacht> yati kom rusulum minkom yatunarekom ayati rabbi kom muinvirunakum liqaayumikum hada sind zu euch nicht Gesandte von euch selbst gekommen, die euch die, die Verse eures Herrn vorgelesen haben und euch vor diesem, eurem Tag gewarnt haben? Und sie werden sagen, alle, das heißt, alle, die das Höllenfeuer betreten werden, werden sagen, selbstverständlich, Bala. Walakin haqqat karimetun azabi al-kafirin, aber das Wort der Strafe ist gegen die Ungläubigen fällig geworden. Insofern, die Menschen werden also in vollkommener Gerechtigkeit in die Höllenfeuer ins Höllenfeuer eingehen und sie werden sogar gestehen, dass sie es verdient haben und sie werden gestehen, dass man sie gewarnt hat und keiner wird bestraft werden, bevor er nicht ein Gesandter zu ihm gekommen ist bzw. bevor er nicht gar er nicht gewarnt worden ist vor dem was er hätte unterlassen sollen. Eine andere Art, wie Allah Subhanahu wa Ta'ala, das ist eine wenn wir über den Tag der Auferstehung sprechen, dann haben wir gesagt, weist darauf hin das Buch Allahs, die Sunnah, der, der Verstand, die Bücher Allahs früher, der die Übereinkunft und so weiter, alles weist auf die Wiederauferstehung hin. Ähm, aber wenn Allah im Koran über die Auferstehung spricht, dann ist diese Art und Weise unterschiedlich. Es ist, ist eine vielfältige Art und Weise. Manchmal spricht Allah subhanahu wa ta'ala direkt diesen Tag an und sagt, dass dieser Tag stattfinden wird. Manchmal redet er über seine Vorzeichen. Manchmal redet er über die Propheten und wie sie vor diesem Tag gewarnt haben. Und manchmal, und das ist der nächste Punkt, ähm, tadelt er diejenigen, die diesen Tag leugnen, indem er zum Beispiel sagt, wa diejenigen, die, den, die die Begegnung mit ihrem Herrn, diejenigen, die die Begegnung mit Allah leugnen, Siham wahlah, die Verlierer Und sie waren nicht rechtgeleitet Und Allah sagt auch Subhanahu Ala innal ladhina yumaruna fis sa'a Lafi dalalin mubin Das heißt, hört, diejenigen Die sich um die Stunde streiten Um die Stunde ist der Tag der Auferstehung Diejenigen, die sich um die Stunde streiten Die befinden sich in einem offenkundigen Und sie befinden sich in einem Weit entfernten Irrtum Das heißt, weit entfernt von der Wahrheit Auf eine andere Art und Weise, wie Allah Azza wa Azzawajal den Menschen davon versucht äh, zu überzeugen, ist es ähm, äh, die Folge der Art und Weise, in dem eine Person zum Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam kam, der sich über diese Angelegenheit lustig gemacht hat und darüber äh, Sport getrieben hat. Und er hat einfach Knochen genommen Und hat sie vor den Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, hingeworfen. Und dann sagte er zum zum Propheten, wer will diese Knochen wieder zum Leben erwecken, nachdem sie, äh, wer ist es, schon zu Erde geworden sind, nachdem sie schon zerfallen sind. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala über dieses Ereignis, wa darabalana mathalam wa nasiyya khalqaha. Allah sagte, er gibt uns ein Gleichnis und vergisst seine eigene Schöpfung.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 in wenigen Worten seine Argumente dem Erdboden gleichgemacht hat. Denn es fängt schon damit an, er gibt uns ein Gleichnis oder er will uns etwas vormachen und er vergisst seine eigene Schöpfung. Er schmeißt die Knochen hin und sagt, wer will sie zum Leben erwecken. Und er hat selbst vergessen, dass er vor diesem Leben selbst gestorben, tot war. Er hat selbst vergessen, dass er ebenfalls aus Fleisch und Blut besteht, und Allah subhanahu wa ta'ala die Seele am 121. Tag eingehaucht hat, damit er lebendig wird. Er vergisst sich selbst und will anderen etwas vormachen und will seinem Herrn subhanahu wa ta'ala ähm, seine Fähigkeiten und seine Macht in Frage stellen, das Lebendige aus dem Toten hervorzubringen. Dann sagt er etwas Interessantes, weil normalerweise das Leben, ähm, das Gestorbene im Vergleich zum Lebendigen, das das Lebendige, wenn wir an das Lebendige denken, an lebendige Körper denken, dann denken wir immer an Materialien, die irgendeine gewisse Wärme, eine gewisse Temperatur haben. Das heißt, es ist ein warmer Körper. Denk an deinen Körper. Der Körper hat um die 27 Grad, ja, durchschnittlich. Und auf der einen und zum Leben braucht man nicht nur Wärme als Mensch, sondern braucht man ebenfalls auch Flüssigkeit. Ja, Wärme und Feuchtigkeit. Das ist auf der einen Seite, aber diese Knochen, die er hingeworfen hat, die er Knochen hingeworfen hat, ist genau das Gegenteil. Es besteht äh versus äh, aus Kälte und aus Trockenheit. Und deswegen Allah Subhanahu wa Ta'ala hat ihm äh ein äh, schönen ein schönes Gleichnis gegeben dass Allah also imstande ist aus dem Feuchten äh, das den Tod hervorzubringen und aus dem äh, Trockenen das Lebendige hervorzubringen und so sagt das er Subhanahu wa Taala in de, also im gleichen Zusammenhang dem Verses äh, ähm, äh, er sagte er hat uns ein Gleichnis gegeben und hat seine eigene Schöpfung vergessen sagt er sagte wer macht die Knochen wieder lebendig nachdem sie Sta zu Staub geworden sind Nzak Allah, Qul yahiha al-Ladhi anshaa'ha awal mera, Wahyu b Kulli khalqan alim. Zak, semliben awaken, wird in derjenige, der ihn zum ersten Mal erschaffen hat, und er weiß über alle Schöpf geschöpfe Bescheid. al jaa'la laka min al-shajri al-akhzri nara, faidza antum minhu tuqin. der euch aus dem aus den grünen Bäumen der euch aus den grünen Bäumen oder Shajar auf Arabisch ist auch ein allgemeiner Begriff für Bäume und auch für Pflanzen. Derjenige, der euch aus den grünen unter den Bäumen Feuer vorbringt, dass ihr zum, das Holz, das ihr also, oder die Bäume, die ihr zum Anzünden verwendet, so als Brennholz verwendet. Und so Allah subhanahu wa ta'ala ihm gezeigt, dass er ihm aus Dingen, die ursprünglich lebendig sind und feucht sind, Feuer hervorbringen kann, was eben ein Inbegriff für etwas nicht Lebendiges ist und für etwas Trockenes ist. Und so kann Allah subhanahu wa ta'ala das eine aus dem anderen hervorbringen und deswegen passt dieses Gleichnis mit dem äh, äh, mit der Herausforderung, die dieser Mensch an den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, gestellt hat und außerdem unser Prophet alaihi salatu was salam, was war denn seine Aufgabe mehr als im, äh, als im Wesentlichen, dass er Die Botschaft seines Herrn, subhanahu wa ta'ala, verkündet. Ansonsten unser Prophet, alayhi wa sallam, ist weder verantwortlich für das machen, noch ist er verantwortlich dafür, wann der Tag der Auferstehung stattfindet, noch ist er verantwortlich dafür, wer das Paradies betreten darf und wer nicht. All dies, unser Gesandter, sallallahu alayhi wa sallam, wie Allah sagte, im Gesandten obliegt nur die Verkündung der Botschaft. Umma al-Rasuli al illa al-baradhu. Dann Allah Subhanahu Wa Taala verwendet im Koran Al-Karim noch eine weitere logische Argumentation, warum dieser Tag der Auferstehung stattfinden wird und auch stattfinden kann. Und das ist normalerweise für jemanden, der einen gesunden Menschenverstand hat, kein Problem sein sollte, an diesen edlen Tag zu glauben. Und er sagte: La <lacht> Hal Rusa Marati Wal Ardi Akbaru Min Khalqi Nas, Wala Kinn Akthar Nasilla Yalamun. Die Schöpfung der Himmel und der Erde ist gewaltiger als die Schöpfung der Menschen. Doch die meisten Menschen wissen nicht Bescheid. Und Allah sagt ebenfalls, Aber lamm yarau anna Allahan ladhi khalaq as samawati wal arda walam ya'ya bi khalqihinna bi qadirin ala an yuhya al mawta. Denken Sie nicht darüber nach, wissen Sie denn nicht, sehen Sie denn nicht, dass Allah, der die Himmel und Erde erschaffen hat und durch ihre Erschaffung nicht ermüdet ist, imstande dazu ist, das Tote wieder lebendig zu machen oder die Toten wieder lebendig zu machen. Insofern ist diese Angelegenheit ähm, eine äh, von vom logischen Standpunkt her nicht schwierig ist zu akzeptieren, nicht schwierig daran zu glauben, wenn man sowieso schon weiß, dass Allah (azwj) den Himmel und Erde erschaffen hat. Was ist die Was ist die Geschöpf Was ist die die Erschaffung des Menschens, Im Vergleich zu diesen unendlichen Weiten des Universums, das ein Mensch nicht einmal etwas äh, äh, äh, äh, äh, annähert kennengelernt hat, Allah Subhanahu wa Taala ähm, hat noch einmal hat noch eine weitere Sache uns mitgeteilt. Ähm, er geht noch darüber hinaus. Er sagt nicht nur, dass er dazu imstande ist, die Menschen wieder zum Leben zu erwecken, sondern er erklärt uns auch, dass damit wir es noch besser verstehen können, dass die Art und Weise, wie er den Menschen wieder zum Leben erweckt, nicht vergleichbar ist mit der Art und Weise, wie ein Mensch handelt. Die Art und Weise, wie Allah Azza wa etwas tut, ist nicht die gleiche Art und Weise, wie ein Mensch handelt. Wenn ein Mensch handelt, dann braucht er dafür Werkzeuge, dann braucht er dafür Energie, dann wird er dadurch müde, er erfährt dadurch eine gewisse Anstrengung Und er ist niemals imstande dazu, eine Tat eigenständig zu vollziehen, außer durch die Kraft und den Willen Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen braucht er Helfer, braucht er Werkzeuge, aber Allah subhanahu wa ta'ala er sagt ja zu einer Sache, wenn er will, dass sie geschieht, nur sei und dann ist sie schon. Subhanahu wa ta'ala. Insofern hat er azza wa jal verschiedenartige Beweise erwähnt. Und eines der Äh, schönsten und logischsten Beweise dafür, dass jeder Mensch, der an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, das seltsame ist ja, dass wir nicht vergessen dürfen, der Koran al-Karim ist in einer Gesellschaft herabgesandt worden, die an Allah glaubte, die an Gott glaubte, als Rabb, als Erschaffer dieses Universums, als den Herrn, aller Herren. sie glaubten an Allah azza wa jalla, nur sie leugneten die Auferstehung. Sie leugneten die Auferstehung und sie leugneten natürlich andere Sachen auch, aber in diesem Zusammenhang entscheidend war, neben dem ihrer Leugnung des Tauhid, sie leugneten ebenfalls die Auferstehung. Und bei der Auferstehung, das ist natürlich höchst seltsam, wenn du an Allah glaubst und dass er Himmel und Erde erschaffen hat und dies alles den Menschen dienstbar gemacht hat und du sie verinnerlichst, das Leben dieser Menschen und dass diese in welcher Perfektion Allah subhanahu wa diese Schöpfung gemacht hat und dann denkst du, dass das alles nur zum Zeitvertreib gewesen ist. Denn derjenige, der sagt, es gibt keine Auferstehung, der sagt quasi, das, was Allah erschaffen hat, macht keinen Sinn. Der sagt quasi, das, was Allah erschaffen hat, ist Ungerechtigkeit. Denn es wird auf dieser Welt, egal was passiert, keine Gerechtigkeit geben können. Es wird auf dieser Welt das Unrecht, was die Menschen vollziehen oder das Unrecht, was die Menschen begehen, wird niemals Gerechtigkeit erfahren. Es bedarf dringenderweise einen Tag der Auferstehung. Und deswegen, wenn du sagst, Allah hat die Menschen erschaffen, um sie auf der Erde essen trinken zu lassen, und dann irgendwann sterben sie und das war's, dann sagst du quasi, dass Allah etwas zum sinnlosen Zeitvertreib erschaffen hat. Und Gott sei hoch darüber, etwas ohne Weisheit zu erschaffen. Denn Allah Azza wa Jalla ist Al-Hakim. Al ist derjenige, der allweise ist. Es gibt keine keine Anordnung, keine keine Tat Allahs. Es gibt keinen keinen Befehl und kein Verbot Allahs. Das nicht Weisheit beherbergt. Und wenn ich von Weisheit rede, das heißt, es macht einen Sinn, warum er dich erschaffen hat. Das macht einen Sinn, warum er die Propheten gesandt. Das macht einen Sinn, warum er den Menschen die Möglichkeit gegeben hat zu schreiben und zu lesen und, und zu töten und und und zu erretten und so weiter und so fort wenn du sagst, die Menschen leben und sterben und das war's und die Gere Ungerechtigkeit ähm, äh, obsiegt deutlich die Gerechtigkeit, dann sagst du, dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas Sinnloses erschaffen hat. Und deswegen fragt Allah subhanahu wa ta'ala äh, äh, eine fragt eine rhetorische Frage im Koran-Karim, in Surat Al-Mu'minun, in Surat 115, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Habt ihr etwa geglaubt, dass wir euch zum sinnlosen Zeitvertreib erschaffen haben und dass ihr nicht zu uns zurückkehren werdet? Habt ihr wirklich gedacht, dass so etwas sein könnte? Das ist die Frage, die Allah Azzajal, ebenfalls sagt er subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, diese ähnliche Sache geht an mehr als einer Stelle im Koran al-Karim. Ebenfalls in Surat al Al-Qiyamah Allah sagte, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَيُطْرَكَ سُدَى Der Mensch würde einfach nur so erschaffen das was er macht was er will isst wie er will trinkt wie er will habt am Ende stirbt und sagt es erledigt dann kann er ja Ungerechtigkeit begehen, bis zum Gedenken wenn er sich die Kur gegeben und sagt es vorbei ja Allah sagt eram yaku min manii yumna war nicht ein Tropfen aus aus Samen das ausgestoßen worden ist und zummer kann er alaqat dann für alaqa und dann war etwas so vergleichbar wie ein Blutäkel und dann hat Allah ihn erschaffen und zurecht geformt und aus ihm die beiden äh, Ehepartner erschaffen, das Männliche und dann den Männlichen und den Weiblichen. Und Allah sagt, ist derjenige, der das gemacht hat, etwa nicht imstande dazu, die Toten wieder lebendig zu machen. Insofern gibt es äh, zahlreiche Hinweise im Koran und Karim darauf, dass jemand, der nicht an den Tag der Auferstehung glaubt, in Wirklichkeit nicht an den Namen Allahs al-Hakim glaubt. Und deswegen kann der Glaube eines Muslims oder der Glaube eines Menschens, niemals vollkommen sein in Bezug auf Allah, wenn er nicht auch an Allahs Namen glaubt und nicht an Allahs Eigenschaften glaubt. Und wenn ich an den Tag der Auferstehung glaubt, über den Allah das gesagt hat, dass wir erfahren haben, denn wenn jemand glaubt an Al-Hakim und jemand glaubt an Allah, dass, dass, dass Allah die Toten dass zu den Eigenschaften gehört, dass er die Toten wieder lebendig macht, dann muss er auch an diesen Tag der Auferstehung glauben. Allah subhanahu wa ta'ala hat noch eine weitere Art ähm, im Koran-Karim erwähnt, um die Menschen zu überzeugen vom Tag der Auferstehung. Und zwar, als hätte er zu uns gesagt, wisst ihr was, ich gebe euch sogar mehr als ein Beispiel, wie ich Menschen sterben lasse und dann wieder zum Leben erwähne. <lacht> obwohl sie noch auf dieser Welt existieren. Normalerweise, jeder Mensch stirbt einmal, Und dann wird er wieder lebendig. Das ist der normale Vorgang. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat uns äh, in, in, in drei Sachen erzählt, mindestens im Koran al-Karim. Einmal die Geschichte von Moses und den Leuten, die mit ihm zum Berg gegangen sind. Zweitens hat uns Surat al uns erzählt von jemanden, den er hat sterben lassen, von Leuten, die er hat sterben lassen und wieder zum Leben auferweckt hat. Und die dritte Angelegenheit ist die sieben Schläfer die 300 Jahre äh, nach der nach der wie heißt es äh, nach Sonne 300 Sonnenjahre und 309 Mondjahre in einer Höhle verbracht haben ja und Allah Subhanahu Wa Taala erzählt uns diese Geschichten und natürlich die äh, äh, wie heißt es die Leute in der in der Höhle die waren ja nicht unbedingt gestorben aber der Schlaf ist wie ein Tod und die, und wenn man sich logisch überlegt Was ist denn gewaltiger, dass du jemanden sterben lässt und dann zum, zum, dann zum Leben auferwächst, oder dass du jemanden in einem Zustand, in dem er was sterben müsste, jemand der 300 Jahre lang nichts isst und nichts trinkt und, und wie, wie soll so ein Mensch überleben? Ja, und, und sogar wenn er 300, sogar kann ich mal auf einer Seite äh, tagelang liegen und dass er da, da, daran dran leidet. Und so hat Allah ihn gewendet, auf von links und nach rechts. Hauptsache, und und auch die Sonne, dass sie nicht extra auf sie direkt geschienen ist, und so weiter und so fort. 309 Jahre lang äh, sagt dir Allah, guck mal, ich bin nicht nur imstande dazu, dich wieder lebendig zu machen, sondern ich bin auch imstande dazu, dich am Leben zu halten, solange ich will. Und das ist eine Ermahnung für jeden Menschen, der ähm, dem die Hölle angedroht wird. Denn Allah Azza wa Jalla sagte,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 Das heißt die die sieben Schläfer, okay? Damit sie wissen, dass das Versprechen Allahs wahr ist und dass es über die Stunde keinen Zweifel gibt. Noch eine weitere Sache, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Menschen mit dass sie nicht nur vom Leben auferweckt werden, nicht, nicht nur vom Tod auferweckt werden, sondern auch sogar aus welchem Körperteil sie zum Leben wieder auferweckt werden. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Bericht bei Bukhari und bei Muslim, kullu bni Adama yabla illa ajba dhanab minhu khuliqa bni Adama wa minhu yurqab das heißt, alles an einem Menschen verwest oder zersetzt sich, ja. Alles wird zersetzt, außer seinem Steißbein. Aus ihm wird, aus ihm wurde der Sohn Adams erschaffen, das heißt der Mensch erschaffen, und aus ihm wird er auch wieder zusammengesetzt werden. Insofern, als hättest du das Gefühl, wenn Allah subhanahu wa ta'ala wollte, würde er dir noch mehr zeigen. Wir haben jetzt noch eine, noch eine vierte Geschichte im Koran, jetzt noch eine weitere Geschichte, wo jemand äh, 100 Jahre lang tot war. Ja, als er bei einer Stadt vorbeiging und gesagt hat, wer wird diese Stadt wieder äh, auf Vordermann bringen, sinngemäß. Und Allah ließ ihn sterben und nach 100 Jahren ließ er ihn wieder zum Leben aufwecken Und dann sah er, wie diese Stadt wieder aufgebaut worden war. Insofern sehen wir zahlreiche Beispiele dafür. Also nicht nur Textbeweise, sondern auch äh, Beweise, der, äh, die unter den Menschen stattgefunden haben die unter den Menschen stattgefunden haben. Und diese Geschichten, dass man nicht denkt, das sind Geschichten und Fabeln der früheren, Moment. Erstens, als Muslime glauben wir natürlich an den Koran, aber noch eine wichtige Sache ist, dass manche dieser Geschichten, die ich gerade erwähnt habe, sind ja Geschichten, die unabhängig voneinander überliefert worden sind. Das sind Geschichten, die von den Juden, den Christen erzählt werden und es sind Geschichten, die Muhammad s.a.w. erzählt bekommen hat. Und sie haben nicht zur gleichen Zeit gelebt. Und sie erzählen die gleichen Geschichten mit den gleichen Details und das ist die einzige vernünftige Erklärung dafür zu sagen, dass die Quelle eben ein und dieselbe ist. Denn Allah Azza wa Jalla hat dem einen eingegeben und hat dem anderen ebenfalls eingegeben. Allah subhanahu wa ta'ala ähm, spornt die Menschen für diesen Tag an und das ist auch eine... Eine, das ist eine weitere Art und Weise, wie Allah seinen Glauben an den Tag der Auferstehung stärkt, indem er dir natürlich mitteilt, was an diesem Tag geschehen wird oder besser gesagt, wofür wie du dich auf diesen Tag am besten vorbereiten sollst. Und die beste Vorbereitung lesen wir im Koran, al-Karim. Allah sagte: "من جاء بالحسنة فله خير منها". Wer an jenem Tag mit einer guten Tat erscheint so erhält er etwas Besseres als dies. Und wer an jenem Tag mit einer schlechten Tat erscheint, so werden diejenigen, die Schlechtes getan haben, nur ihnen wird nur das vergolten, was sie getan haben. Allah Azza Azzawajal spornt den Gläubigen quasi an, Gutes zu tun und um das Schlechte zu vermeiden. Und er zeigt dir, wie groß seine Huld ist den Menschen gegenüber und äh, spornt dich an, das Gute zu tun, denn wir wissen aus einer anderen Reihe im Koran-Karim, dass derjenige, der mit einer einzigen Tat am Tag der Auferstehung erscheint, dass sie ihm zehnfach vergolten wird, mindestens, und wenn Allah will, um ein Vielfaches davon. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala, redet im Koran-Karim über den Tag der Auferstehung, als wäre es die klarste und normalste und vernünftigste Sache der Welt. Und als würde er dir sagen, dieser Tag Auch wenn alle Menschen ihn leugnen, auch wenn alle Menschen sich dagegen wehren würden, auch wenn alle Menschen diesen Tag nicht stattfinden lassen wollten, er wird trotzdem stattfinden. Deswegen bereite dich gut drauf vor. Und so sagte Allah subhanahu wa ta ta'ala in einer Berieferung im Hadith von Abu Dharr al-Ghifari radiallahu ta'ala anhu, dass der Prophet sallallahu alayhi wa sallam Über Allah folgendes gesagt hat. Das heißt es ist ein heiliger Hadith, ein Qudsi Hadith. Er sagte: "Ya ibadi, innama hia amalukum, upsiha laku, thumma uffiikum iyaha fman wajda khairan, fal yahmadillah, wman wajda khaira dalika, fala yalu illa nafsa." Das heißt Allah gesagt hat: "O meine Diener, es geht nur um eure Taten, die ich für euch aufschreibe." oder wortwörtlich für euch aufzähle. Und hiernach werde ich euch ihre hier auch werde ich euch für sie vergelten. Wer danach Gutes vorfindet, soll Allah dankbar sein. Wortwörtlich wer dann Gutes vorfindet, soll Allah loben. Und wer etwas anderes vorfindet, soll niemanden anderes tadeln, außer sich selbst. Insofern, dieser Tag wird stattfinden. Ob du willst oder nicht, ob du an ihn glaubst oder nicht, spielt auch keine Rolle. Und deswegen wird den Ungläubigen gesagt werden, am Tag der Auferstehung, das und auch den Gläubigen natürlich, je nachdem, wie man sieht, dir das ist der Tag, der stets angedroht wurde. Oder, das ist der Tag, der euch stets versprochen wurde. Möge Allah subhanahu wa ta'ala in euch zu so gegen Menschen machen, die das Beste aus diesem Leben machen. Denn dieses Leben, liebe Geschwister, ist kurz. Und dieses Leben ist nichts anderes als ein Saatfeld für dein Jenseits. Was du säst, wirst du dort ernten. Nur wenn du etwas Gutes säst, Allah subhanahu wa ta'ala wird es dir um ein Vielfaches zurückgeben. Eine weitere Art und Weise, wie Allah subhanahu wa taala die Menschen über den Tag der Auferstehung überzeugt und wie er ihnen darüber berichtet, ist, dass Allah azza wa jal dir mitteilt, was an jenem Tag geschehen wird. Und das zeigt, dass Allah ein umfassendes Wissen hat. Und dass es nicht nur allgemein um einen Tag geht, über den man sich nicht freut. Nein, die Details sind so genau, dass der Mensch sich in seinem Kopf schon ein Bild machen kann wie das in etwa aussehen könnte, auch wenn die Wirklichkeit natürlich ganz anders sein wird. Und zwar sagte der Autor, wir glauben an die Auferstehung und die Vergeltung der Taten am Tag der Auferstehung, das haben wir besprochen, und an die Vorführung, die Vorführung und die Abbrechen und so weiter und so fort. Über die Vorführung sagte Allah, Subhanahu das heißt, dass wir am Tag der Auferstehung Allah vorgeführt werden werden. Ähm, dan di ibadah berzakat Allah Azza Wajalla, insurat al al Hawq, ada 25 ayat. Yaume, izin, tujaratuna, la takfah minyakum khafyah. Dengan sejenis bersat, anjuran tak, berita di bawa, dan dan tiada orang dari von euch bleibt verborgen kita, tiada orang dari kita, tiada orang dari kita, tiada orang dari kita, tiada orang dari kita, tiada orang dari kita, tiada orang dari kita, Und auch sagte Allah subhanahu wa ta'ala, وَعُرِدُوا عَلَى رَبِّكَ صَفَّةً Sie werden, und ähm, wortwörtlich heißt, sie wurden deinem Herrn in Reihen vorgeführt. Als wäre dieser Tag schon längst, als er, hätte er schon längst stattgefunden, in der Vergangenheitsform. Warum? Weil diese Sache so sicher ist, wie alles andere auch, das Allah bestimmt hat. Ob das, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat, in der Vergangenheit liegt,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 mit euch keinen Termin haben werden. Nur Allahs Gnade davor schützen an diesem Tag und uns diesen Tag bewahren. Allah Subhanahu wa Ta'ala, des Propheten sallallahu alaihi wasallam berichtet uns an einem ähm äh jedes um die Abrechnung, ja? Und Sayid Bukhari berichtet uns äh, Imam Bukhari über seine Berufung mit der Bildungsstätte bis Aisha radhiyallahu anha, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Laisa ahadun yuhasabu yawmal qiyamati illa halak. Jeder, der am Tag der Auferstehung zur Rechenschaft gezogen wird, wird zugrunde gehen. Da sagte ich, o Gesandte Allah. Das ist Aisha, sie spricht ihren Ehemann nicht an, o mein Ehemann. Sie sagt, o Gesandte Allah. Aleyhsallahu qad qala, faamma man utiya kitabahu biyaminihi, fasawfa yuhasabu chisaban yasira. O Gesandte Allah hat Allah denn nicht gesagt, Was denjenigen angeht, der sein Buch in seiner rechten Hand bekommen hat, so wird er einer leichten Abrechnung unterzogen werden. Weil der Prophet sagte, jeder, der zur Rechenschaft gezogen wird, wird auch zugrunde gehen. Dann er sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, innama dhalikal ard, wa leise ahadun yunaqashul hisabe, yawmal qiyamati illa uddim. Er sagte, gemeint, hiermit ist die Vorführung, Das heißt, die Taten der Menschen werden Allah also vorgeführt. Das ist die Art Abbrechung, die erwähnt wird. Aber jeder, mit dem am Tag der Auferstehung über seine Abbrechung diskutiert wird, der wird bestraft werden. Diskutiert wird, es gefragt wird, warum hast du das gemacht, warum hast du das gesagt, warum hast du nicht so gehandelt, warum hast du das Gebet unterlassen, warum hast du diese Diese diese Art Diskussion mit dem, vorgeführten und schützen und bewahren. Diese Sache ist eine Katastrophe im wahrsten Sinne des Wortes für den Betroffenen. Ansonsten, dass man, dass man vorgeführt wird und dass man die Sünden vorgelesen bekommt und dass man eingesteht, welche Sünden man begangen hat, das ist noch nicht die Sache, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemeint hatte. Es gibt so viele zahlreiche Beweise, wenn wir über atau viel, so viele Hinweise, wer das liest im Koran des Sunnah des Propheten sallallahu alaihi Wasallam, sallam, merkt, dass dieser Prophet alaihi wa sallam ein so immenses Wissen hatte über die Details am Tag der Auferstehung, dass so etwas, sogar diejenigen Menschen, die nicht an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi Wasallam glauben, müssen eingestehen, dass er sich diese Details nicht hätte alle ausdenken können. Und schon gar nicht in um diese Perfektion. Und schon, was auch nicht sein kann, ist, dass er sie vom von den Juden, den Christen übernommen hat, weil dies gibt es nicht so detailliert in ihren Schriften, worauf ich bereits vorhin hingewiesen habe. Ebenso sagt der Autor, wir glauben an, daran, äh, wir können lange sprechen über über die Vorlesung des Buches und auch über die Belohnung und über die Bestrafung und über über über über, über, über vieles andere. Deswegen möchte ich auch das eine oder andere hinweisen auf, das Allah Subhanahu wa ta Taala unseren Iman so stark macht dass wir diese Dinge quasi vor Augen sehen können. Der Prophet, Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hat uns auch über das Ereignis des Sirat am Tag der Auferstehung berichtet. As-Sirat auf Arabisch bedeutet Brücke. Und es handelt sich hier, wenn wir sagen Sirat, man sagt Sirat mit Sin, Sirat oder auch Sirat mit Sirat. Und hier ist natürlich der gerade Weg gemeint, der zu Allah führt, Das heißt, der Weg im übertragenen Sinne. Aber hier, wir meinen, wir sagen, wir glauben an das Sirat, dann meinen wir damit eine Brücke, die Allah subhanahu wa ta'ala über die Hölle gespannt hat. Eine Brücke, die nur die gläubigen Menschen bis zum Ende überqueren können. Eine Brücke, über, was ist, die nur die Gläubigen und die Heuchler überqueren werden, aber nur die einen von ihnen, wie gesagt, sie bis zum Ende überqueren werden. Und so sagte Aisha radiallahu ta'ala anha, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam folgendes gefragt wurde. Aynan nasu yawmatu baddalu al ardu gayra al ardi was samawat. Faqala hum fiz zulmati dun al jisr. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam wurde wirklich gefragt wo werden die Menschen sich befinden am Tag, an dem die Erde zu einer anderen Erde umgewandelt wird und ebenso die Himmel? Das, das ist ein Ereignis, Allah im Koran al-Karim, im Surat Ibrahim angesprochen hat, am Ende der Surah. Wo werden die Menschen sich befinden am Tag, an dem die Erde zu einer anderen Erde wird und die die Himmel zu anderen, als die jetzt werden? Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam, Sie befinden sich in der Dunkelheit am Anfang der Brücke oder man kann auch übersetzen in der Dunkelheit auf der Brücke. Und der, denn der Quran al karim weist darauf hin, Gott bewahre, dass diese Hölle so, so groß ja auch sein mag und so heiß das Feuer auch darin sein mag, aber dass dieses Höllenfeuer kein Licht spendet und dass derjenige Mensch, der sich dort befindet, nicht erleuchtet wird durch irgendwelche Strahlen. Das ist also das Feuer der Hölle ist ein anderes Feuer als das Feuer, das wir auf dieser Welt kennen. Insofern diese diese Stelle auf der Brücke, auf Al Jisr oder auf as Sirat ist die Stelle, nachdem die Menschen allesamt sich geteilt haben in verschiedene Gruppen, weil jeder Mensch seinem Gott folgt und ihn in die Hölle geführt, geführt hat, bleiben nur noch die gläubigen Menschen und die Heuchler übrig. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala wird jedem Menschen dann entsprechend seines Glaubens und entsprechend seiner Taten Licht verleihen, um diese Brücke überqueren zu können. Und deswegen ist es der Moment, an dem die Gläubigen sich von den Heuchlern äh, trennen werden. Und die Gläubigen werden ihnen voraus und es wird zwischen ihnen eine Mauer gesetzt werden oder eine Trennwand gesetzt werden oder ein Zaun gesetzt werden, wie Allah azza wa jalla in Surat al-Hadid darauf hingewiesen hat. Imam al-Bayhaqi, rahm Allah taala, berichtet über Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu, dass er folgendes gesagt hat: "Yjma'u Allahunna sayama al-Qiyamah. Allah wird die Menschen am Tag der Ruhm versammeln." فَيُعْطَوْنَ نُورَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ Dan wird ihnen Licht gegeben entsprechend ihrer Taten. فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مثل الجبال بين يديه Manche Menschen ihnen wird so viel Licht gegeben als, würde, als wäre es vor ihnen ein ganzer Berg. وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ فَوْقَ ذَلِك Und manche bekommen noch mehr Licht als das. وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مثل النَّخْلَ بِيَمِ nur so viel licht als wäre rechts von ihnen eine palme waman yu'ta duna dhalika biyanih uns gibt manche die noch weniger bekommen werden auf ihrer rechten seite hatta yakuna akhir dhalika man yu'ta nurahu ala ibham qadamihi fayudii'u marratan wa yuthfi'u marra das heißt der prophet sagte sallallahu manche von ihnen werden oder der letzte von ihnen denge das heißt der am wenigsten licht erhalten wird das ist denge der so viel Licht bekommen wird wie sein Fußzeh, wie sein großer Fußzeh. Er wird manchmal auf, dieses Licht wird manchmal aufleuchten und manchmal wieder ausgehen. <lacht> jedes Mal, wenn das Licht aufleuchtet, macht er einen Schritt vorwärts. Und jedes Mal, wenn es wieder ausgeht, bleibt er stehen. <lacht> Und es wird zu ihnen gesagt werden, zieht los, gemäß eurem Licht. Das heißt, die Geschwindigkeit, die du haben wirst, gemäß deiner, logischerweise, wenn das Licht an ist, dann wirst du die ganze Zeit voranschreiten. Und wenn es aufhört, dann wirst du dementsprechend stehen bleiben. Manche von ihnen werden so schnell über die Brücke gehen, wie ein wie ein Planet untergeht. ومنهم من يمر كالريح ينتظرون بسرعه wie ein Wind ومنهم ما يمر كشد الرجل ويرحل رملا manche von ihnen werden äh, schnell laufen und andere werden gehen fa yamruun ala qadri a'mali jeder wird entsprechend seiner Taten die er gemacht hat und deswegen kann ein muslim mit dieser welt sagen und ich will nur meine 5 Gebete verrichten und ich will nur im Ramadan fasten und ich will nur Zakat spenden, mehr will ich nicht machen. Kann er machen? Aber er soll wissen, dass dieser Tag wird ein schwieriger Tag sein. Na, er wird inshallah taala diese Aufgaben bewältigen, aber es geht nicht nur um das äh, das Och, sondern es geht um auch das Vieh. Hatta yamurru alladhi nuruhu ala ibham qadmihi yat tujrru yadun wa ta'laqu ta yadun wa tujrru dan sebuah jawa nibaun na'am. Der Prophet SAW SAW derjenige, der so viel Licht hat, wie sein großer Fuß zäh, er wird manchmal eine Hand nach vorne äh, äh, wer ist es? Er wird seine eine Hand nach vorne schreiten und dann wird er einmal, also manchmal schreitet nach er vorne und manchmal bleibt er mit seiner Hand hängen. Gott bewahre, weil diese Höllenbrücke Höl, Höl, ist nämlich nicht einfach nur ein ein eine eine Brücke über die man so normal laufen kann sondern sie hat ihre äh, Ecken und Kanten und Stacheln an denen man sich fest äh, an dem dem man aufgehalten werden kann und genauso gesagt das Wasser er macht manchmal einen Schritt vorwärts und manchmal bleibt er mit seinem Fuß hängen und ähm, manchmal trifft ihn auch das Höllenfeuer Möge Allah uns davor Und bewahren. Shut sagt der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam? Jikalau mereka sudah selesai, maka mereka akan berkata, "Alhamdulillah, yang telah menyelamatkan kita dari kamu setelah kita melihat kamu, Allah telah memberikan apa yang Sallallahu Alaihi Wasallam? Jikalau mereka sudah selesai, maka mereka akan berkata, "Alhamdulillah, yang telah menyelamatkan kita dari Allah Der uns vor dir tidak hat Nachdem er pun." Jikalau mereka sudah selesai, maka mereka akan Wahrlich, Allah hat uns etwas gegeben, was er niemand anderem gegeben hat. Das heißt, der Mensch vor lauter Freude, dass er dieses Ereignis überwunden hat, selbst wenn er nur derjenige war, der manchmal hängen geblieben ist und manchmal sogar von von der Strafe etwas abbekommen hat, auch er wird sagen, ich habe das bekommen, was niemand anderes bekommen hat. Und deswegen der Gläubige, wenn Allah Azza wa Jalla seine Gunst über ihn überschüttet, vergisst er alles Üble, was er äh, in diesem Leben, was er in diesem Leben oder auch in diesem Zeitpunkt erfahren hat. Allah subhanahu wa ta'ala ähm, sagte im Koran al-Karim wa im minkum illa wariduha Das heißt sinngemäß übersetzt und das ist natürlich die Problematik, wie soll man diese Eier übersetzen, weil die Tafsir-Gelaten sind unterschiedlicher Ansicht darüber. Aber die, inshallah, stärkere Ansicht, wie auch der Imam Uh, Ibn Abu'l-Izz al-Hanafi gesagt hat, gemeint ist, oder man muss es übersetzen, uh, jeder von euch wird sie überqueren. Oder jeder von euch wird an ihr vorbeigehen. Das heißt, jeder von euch wird an der Hölle vorbeigehen. Manche hat, manche Dafsir-Gedat haben gesagt, jeder von euch wird die Hölle, die, die Hölle durchqueren. Sogar haben sie gesagt, durchqueren, auch wenn natürlich es die einen trifft und die anderen nicht trifft. Aber richtigerweise, inshallah, hat gemeint, dass jeder von uns wird diese Hölle an ihr vorbeigehen und gemeint ist eben das Überschreiten der Höllenbrücke aus Surat. Und ähm, das ist richtiger als zu sagen, dass alle Menschen sie durchqueren werden, auch wenn es sie nicht an Strafen treffen wird. Tanda Profet sallallahu alaihi wasallam zacht الكلام deutlich walladhi nafsi bi yadihi la yalijun nar ahadun bay'a tahta schwöre bei demjenigen in dessen Hand meine Seele ist niemand der unter dem Baum den treue geleistet hat wird das höllenfeuer betreten insofern kann es nicht sein dass Hier ähm, im Koran gemeint ist, das für alle, die das Höllenfeuer durchqueren werden, denn es würde bedeuten, würden es betreten. Und das hat ja der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hier äh, äh, negiert. Ähm es ist eher eine sprachliche Angelegenheit, da brauchen wir darauf nicht weiter eingehen, weil es gibt das Wort Burud, und ob das Wort Burud auf Arabisch bedeutet, ob das man auch eingeht oder ob es auch nur bedeuten kann, dass man an ihm vorbeigeht. Wie dem auch sei, zu den Dingen, an die wir ebenfalls am Tag der Auferstehung glauben, ist die Waagschale. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَنَضَعُوا الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُوْضُ لَمُ نَفْسٌ شَيْعًا Wir werden am Tag der Auferstehung die Waagschalen der Gerechtigkeit aufstellen, so dass keiner Seele Unrecht getan wird wa in kana mithqala habatin min khardal atayna biha wa kafa bina und selbst wenn es sich handeln würde um etwas um einen um ein um einen korn der so schwer ist wie ein senfkorn oder selbst wenn es sich handeln wird um eine sache die so schwer ist wie ein senfkorn wir würden die sache vorbringen egal wie gut egal welche taten du gemacht hast Egal wie leicht sie waren. Egal wie, selbst wenn es nur ein guter Gedanke war über deinen gläubigen Bruder. Deine schlechten Taten, egal wie schlecht sie waren. Selbst wenn du nur vorhattest, etwas Übles zu tun. Allah Subhanahu wa wird an diesem Tag alles hervorbringen. وَكَفَا بِنَا حَسِبِينَ Das heißt, damit du nicht denkst, dass das eine schwierige Angelegenheit ist. Und dass du nicht denkst, ja, wie lange soll das Ganze dauern. Und wie soll denn das alles verwaltet werden? Und wie viele Helfer brauchte man da bräuchte man dafür, um so eine Abrechnung durchzuziehen? Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und wir genügen als Abrechnung. Allah allein subhanahu wa ta'ala wird in einem einzigen Augenblick, nein, noch weniger als dies, zwischen allen Geschöpfen entschieden haben. Allah subhanahu wa ta'ala äh, hat im Koran Karim zahlreiche Dinge erwähnt über den Tag der Auferstehung. Und Imam Al-Qurtubi und auch andere Gelehrte haben versucht, die Reihenfolge dieser Ereignisse ein bisschen zu ordnen. Und so sagte er, dass die ähm, dass die Abrechnung, das heißt, das Vorlesen der Taten, du hast das gemacht und das getan und das getan, dass dies geschehen wird und das Abwiegen der, Gut, der, der guten und schlechten Taten erst hinterher geschehen wird. Was auch in dieser Hinsicht vernünftig ist, denn erst nachdem du weißt, dass du ein Gebet verrichtet hast, wird dieses Gebet gewogen, damit du dann auch dafür belohnt werden wirst. Diese Waagschale, die Gelehrten weisen darauf hin, dass es sich um wirkliche Waagschalen handelt. Damit man nicht auf die Idee kommt und sagt, was für Waagschalen sollen das denn sein? Wie sollen darin Taten gewogen werden? Ich kenne nur das Abwiegen von Dingen, die Gewicht haben, wie Körper und ähnliches. Und wir sagen, da Allah, Azza wa Jalla, von Waqshalen gesprochen hat, glauben wir, dass es wirkliche Waqshalen sind, und wir verstehen das nicht im übertragenen Sinne. Und was deutlich darauf hinweist, ist, dass Allah, Subhanahu wa Taala, uns mitgeteilt hat über seinen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass diese Waqshalen dass diese Waagschalen tatsächlich zwei Waagschalen haben, wie man klassische Wagen kennt. Ihr kennt die klassischen Wagen, auf denen man auf einer Seite das Gewicht drauflegt und auf der anderen Seite dann das Abzuwiegende drauflegt. Und auch diese Waagschalen werden wirklich zwei Waagschalen haben, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns mitgeteilt hat. Denn wie gesagt, es war nur ein Gedanke oder es war eine ein Irrgang, besser gesagt, von manchen Menschen, die gesagt haben, Wie können Taten gewogen werden? Ich kann Bücher wiegen, ich kann Körper wiegen, ich kann Gewichte wiegen, aber wie soll ich das Gebet wiegen? Und wie soll ich das Fasten wiegen? Und wir sagen, subhanallah al-azim, Allah azza wa jalla hat uns berichtet im Koran al-Karim von diesen Waqshalen und dann wird es auch diese Waqshalen wirklich geben und wir verstehen darunter nichts anderes als die arabische Sprache es uns zu verstehen gibt. Ab Abdullah ibn Amr Radiyallahu ta'ala anhu sagte dass der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam vor uns gesagt hat Inna Allaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yawmal qiyamah Allah wird vor allen geschöpfen am tag der auferstehung einen menschen von meiner umma retten feyanshuru alayhi 99 sijilan vor ihm 99 Schriftrollen ausrollen lassen. Das gemeint sind die Schriftrollen, in denen seine Taten aufgeschrieben werden. Alle seine Taten sind in 99 Schriftrollen festgelegt oder aufgeschrieben. Kullu sijillin mithlu matal <maddil> basar. Jedes, jede einzelne Schriftrolle ist so lang wie dein Auge sehen kann. ثم يقال له اتنكر من هذا شيءا وما تنتج سندن وما سنتي سندن ف wird zu ihm gefragt werde er gefragt werden leugnest du irgendetwas von dem was hier geschrieben steht und was soll er leugnen tagtau verstehen sache ist schon vorbei jetzt an diesem tag gibt wenigstens zu an diesem tag bitte allah um verzeihung an diesem tag die sache ist schon vorbei was bringt es an diesem tag zu diskutieren und er wird sagen la ya rab nein mein ha Dann wird zu ihm gesagt werden: Alaka uthron au hasana. Er wird gefragt werden: Hast du irgendeine Entschuldigung? Hast du irgendeine gute Tat? Subhanallah. Das heißt, er wird erinnert daran. Er wird erinnert an seine guten Taten. Und er wird gefragt werden: Hast du irgendeine Entschuldigung für diese Sünden, die du begangen hast? Gibt es eine Entschuldigung, dass du welche geklaut hast? Ging es dir schlecht? Hast du dich dazu genötigt gefühlt? Gibt es irgendetwas, was du hervorbringen kannst? Als als als würde man auch noch für ihn Anwalt spielen. Und er sagt, nein, mein Herr. Er sagt, nein, ich kann mich an keiner, weißt du, selbst wenn er sich an eine gute Tat erinnern könnte, es würde ihm nicht äh, in einfallen, diese hervorzubringen, weil das ist das im Vergleich zu 99 Schriftrollen. Fayaquulu, bala, <lacht> inna laka indana hasanatanu wahidam fa innahu la zulm alayka alyawm er sagt doch du hast wa uns war nicht eine einzige gute tat und bei uns wird am heutigen tag niemand unrecht erfahren bei uns wird am heutigen tag wirst du kein unrecht erfahren fa tukhraj lahu bi taqa fiha ashhadu an la ilaha illa allah wa anna und dann holt man ein blatt heraus auf dem steht geschrieben Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Es wird gesagt werden: Bringt ihn her. Dann wird er sagen: Oh Herr, ja Rabbi, ma hadihi al-bitaqa ma hadi sijilat. Er wird sagen: Oh mein Herr, was wird einzelne, dieses einzelne Blatt ausmachen gegen diese 99 Schriftungen? Man sagt Allah سبحانه و تعالى إنك لا تظلم Da wird dir wird kein Unrecht zugefügt. Fatada us sijillati fi kiffa wal bitaqati fi kiffa fata'at as-sijillat wa thaqulat al bitaqa. Wa la yathqulu shay'un Bismillahir Dann werden die 99 Schriftrollen auf eine Waagschale gelegt und sein einziges Blatt auf die andere Waagschale gelegt und diese 99 Schriftrollen fliegen nach oben. Und dich eine das eine diese eine Waagschale mit einem Blatt darauf wird schwerer wiegen und der Prophet sagt, das, sallallahu alaihi wasallam nichts wird an diesem Tag so viel wiegen wie der Name Allahs Ar-Rahman Ar-Rahim, der Gnadenvolle und der Gnädige. Und in anderen Überlieferungen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam wala yathqulu ma'asmi llahi Nichts wird An jenem Tag so viel wiegen wie der Name Allah selbst. Und der Prophet sagte, sallallahu alayhi wa sallam, "Tuḍaʿu al-mawāzīn yawm al-qiyāmah fa-yu'tā bi-r-rajuli Das heißt, in einer anderen Überlieferung heißt es, an jenem Tag werden die Waagschalen aufgestellt und es wird der Mensch erscheinen, der Mensch wird erscheinen und man wird ihn in eine Waagschale legen. Und diese zweite Überlieferung weist darauf hin, dass diese Waagschalen nicht nur die Taten der Menschen wiegen, sondern dass sie auch die Menschen selbst wiegen. Und deswegen sagt der Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, in einem Hadith des Sahih al-Bukhari, im Brief Abu Huraira, radiallahu ta'ala, an dem der Gesandte Allah, sallallahu alayhi wa sallam, gesagt hat, إِنَّهُ لَيَأْتِ الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضًا Am Tag der Auferstehung wird wahrlich, wird wahrlich manch so ein gewaltiger, Und fettleibiger Mensch erscheinen. Er wird aber bei Allah nicht einmal so viel wiegen, wie der Flügel einer Mücke. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Lest doch, wenn ihr wollt, in lahum wazna. Wir werden für sie äh, am Tag der Auferstehung kein Gewicht beimessen. Insofern... Erklärt uns Allah Azza wa Jalla und der Prophet, dass diese Waagschalen nicht von gleicher Art sind, wie wir sie kennen. Sie wiegen, wie gesagt, die Taten, aber auch die Menschen. Und so heißt es in einer anderen gewaltigen Überlieferung und einer der Vorzüge von Abdullah bin Mas'ud. Und zwar heißt es im Muslim, dass Abdullah bin Mas'ud eines Tages vom araq einen eine Baumbürste abmachen wollte, das heißt, einen Zweig abmachen wollte, einen Siwak abmachen wollte. Und er hatte sehr dünne Unterbeine. Das heißt, die, ähm, da, da kam ein Windstoß und brachte ihn ins Wanken, weil er so dünn war. Da haben die Leute über ihn gelacht. Dan berkata Prophet wasallam, min ma tathakun, walaum lucht ihr? Dan mereka berkata, oh Prophet Allah, wir lachen aufgrund seorang dünnen, dünnen äh, äh, Unterbeine. Dan berkata Prophet SAW, Ich schwöre, bei demjenigen, in dessen Hand meine Seele ist, lahuma asqadu fil misani min Uhud, sie sind wahrlich, sie wiegen wahrlich am Tag der Auferstehung in den Wagschalen mehr als der Berg Uhud. Und ebenso hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam und der Sahih Muslim von einem Bericht von Abu Marik an Ash'ari radhiyallahu ta'ala an ihm mitgeteilt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass er sagt at-tuhuru shatrul walhamdulillahi tamlaul nizan. Das heißt, die Reinigung ist die Hälfte des Iman und Allah zu loben, das heißt alhamdulillah zu sagen, erfüllt die Waagschale. Und deswegen ist ein Hinweis darauf, dass, manche, wie manche Gelehrte gesagt haben, dass für jeden Menschen nicht nur eine Waagschale aufgestellt wird, sondern dann zahlreiche Waagschalen aufgestellt werden. Allah weiß am besten Bescheid. Wie zum Beispiel sagt der Prophet, dass nicht nur die die die Taten, sondern auch die Worte des Menschen werden gewogen werden. Er sagt, Kalimatani, Khafifatani, Alal-Lisani, Habibatani ilal-Rahmani, faqilatani fil-Mizani, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil-azim. Es gibt zwei Worte, die leicht auf der Zunge wiegen, das heißt, einfach auszusprechen sind. Dem Al-Abama sehr lieb sind, sehr schwer in der Waagschale wiegen werden, es sind die Worte subhanallahi wa bihamdihi und subhanallahil-azim. Das heißt, frei sei Allah von allen Mängeln und ich lobe ihn mit dem ihm zugehörigen Lob und frei sei von Allah, sei frei sei Allah, der gewaltige von allen Mengen. Diese Worte zu sagen, erfüllt die Waqshane am Tag der Auferstehung. Und deswegen, liebe Geschwister, es ist wichtig, dass wenn wir über die über das über das verborgene, über Al-Ghaib sprechen, dass wir uns fest an das halten, was überliefert worden ist und uns nicht von irgendwelchen atheistischen Überzeugungen beeinflussen lassen, dass jemand sagt: Wie kann das sein, wo doch nur Akzidentes, das heißt, wo nur vorübergehendes, nicht wesentliche Eigenschaften gewogen werden können? Denn die die die Scholastiker sie teilen äh, die Sachen ein in, äh, in Dinge wie Körper und Akzidentes und sie sagen: Wie kann das eine gewogen werden? Sie sagen: Wie kann Lächeln gewogen werden? Wie kann Äh, Wein gewogen werden, wie kann Zorn gewogen werden? Und wir sagen Subhanallah. Die Antwort ist ganz einfach, indem Allah Azza wa Jalla daraus einen Körper macht. Denn Allah Subhanahu wa Taala wird am Tag der Auferstehung das machen, was der Gesandte Sallallahu alaihi wasum hier uns mitgeteilt hat und so sagt der يقت بالموت كبش أخبر فيوقف بين الجنة والنار فيقالوا يا أهل الجنة فيشر فيشر ابن وينظرون ويقال لأهل النار فيشرئبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود لا موت Prophet sallallahu alaihi wasallam wird der Tod in Form eines eines ein, eines Schafes erscheinen und er wird zwischen dem Paradies und dem Höllenfeuer gesetzt und die Paradiesbewohner werden gerufen werden o Paradiesbewohner und natürlich sie was äh, ist äh, sie schauen hin und sie haben Angst dass irgendetwas geschieht dass sie in ihrem in ihrem Zustand nicht mehr bleiben dürfen und es wird zum Hölle vorher gesagt werden oh Leute der Hölle und sie schauen und sie haben das Gefühl jetzt endlich hört dieses Leiden auf und dann wird dieser Tod zwischen dem Höllenfeuer und dem Paradies geschlachtet und geopfert und dann wird zu den Menschen gesagt werden zu den Höllenbewohnern und zu den Paradiesbewohnern. Ihr bleibt ewig darin und ihr werdet niemals sterben. Und deswegen glauben wir an diese Sachen fest, wie sie überliefert worden sind, auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, wie wird der Tod erscheinen? Wie wird der Tod von eines Tieres erscheinen? Wie wird er geschlachtet werden? Diese Fragen sind nicht interessant für uns. Interessant für uns ist daran zu glauben und auch uns, das für uns auf diesen Tag fest vorbereiten müssen so gut hat letzt ähm, Imam al-Qurtubi رحمه الله تعالى auch erwähnt, dass die Sache mit dem Trinkbecken, die wir auch in manchen Hadithen erfahren haben, denn jeder Prophet wird einen Haut haben, ein Trinkbecken haben, aus dem seine Anhänger trinken werden und das gewaltigste wird das von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein. Das wird vor dem Waqshaln stattfinden und das mit der Brücke wird nach dem Abwiegen der der Taten stattfinden und ähm, nach dieser nach diesem as nach dieser Höllenbrücke gibt es doch die letzte station von der uns al-bukhari und muslim berichten über den propheten sallallahu alaihi wasallam anan minna idha abaru as-sirata wa waqafu ala qantarat bain al-jannati wan-nar fayuktasu li ba'dihim min ba'd fa idha huthibu wa nuqhu wenn die Gläubigen die Höllenbrücke überquert haben werden sie bei einer Brücke als zwischen dem Höllenfeuer und dem Paradies stehen bleiben. Und dann werden die einen an den anderen Vergeltung üben. Und sobald sie gereinigt und gesäubert sind, wird ihnen erlaubt werden, das Paradies betreten zu dürfen. Insofern ist das die letzte Station. Und deswegen sagt der Prophet, wasallam, dass jeder Mensch, der einem anderen in diesem Leben Unrecht getan hat, dafür sorgen soll, dass der andere sein Recht zurückbekommt, bevor ein Tag kommen wird, an dem es keinen Dinar und keinen Dirham geben wird und nämlich sogar die Gläubigen untereinander, sie werden sich einander rächen und sie werden voneinander aneinander Vergeltung üben, denn das ist die letzte Möglichkeit und da wird die vollkommene Gerechtigkeit wiederhergestellt und danach erst dürfen die Gläubigen das Paradies betreten, nachdem der Groll und der Hass und das Gefühl der Ungerechtigkeit aus ihren Herzen genommen worden ist. Möge Allah subhanahu ta'ala mischen euch zu den Paradiesbewohnern machen, so dass wir am Tag der Auferstehung auferstehen, ohne dass wir jemandem Unrecht getan hat. Lieber gehen wir aus diesem Leben hervor und uns wurde Unrecht getan, als dass wir Allah begegnen, während wir anderen Menschen Unrecht getan haben. Wallahu ta'ala a'lam. وصلى الله وسلم وبارك حنبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وتسليم كثيرا